Då börjar jag bara i stort sett alltså. Ja. Välkomna till Kentflickor, en podcast om Kent med mig, Sofia-Kiljena och med dig, Majanista. Hej. Hej. Hur är ni? Ah, ja, Ska <laughs> väl inte säga bra som jag brukar. Det är lite förkylning, har varit magsjuk, lite allergisk chock typ. <laughs> jag är ganska trött. Åh, herregud. Vi får se hur energinivån blir idag. Ja. Hur är det med dig? Nej, äh, men det är väl åt helvete faktiskt. <laughs> Men det är vi skita i med att diskutera. <laughs> nu ska vi ska ju prata om Kent. Yes, yes. Ja. Det, det är ju här en på om Kent. inte om ditt Nej. Eller? Idag ska vi prata om då som nu för alltid. Ja. Mm -hmm. den, här, den allra sista Kent-skivan. Uh -huh. Kommer du ihåg när den här kom? <laughs> Åh, jag minns det. <laughs> <laughs> då. Det var, var ju junomfjord. inte så länge sen. Nej. Fast det känns som att det var ganska länge sedan. Mm. Mm. Den kom... Vi hade ju liksom börjat spela in våran podd. Nej, det hade vi inte. Vi hade börjat prata om att vi skulle göra en podd när den kom. Ja. Den kom i maj. 20 maj tror jag. Jag var på planeringsdagen med mitt jobb. Med övernattning. Och så kom den liksom... Den släpptes ju på internet. En minut över tolv på natten som, som, som internet funkar Och så bara så här ska jag vara vaken Mellan torsdag och fredag för, för, att, för att lyssna så här. Och så bara jag orkar inte jag bara, Men jag kan inte här, sitta på tåget hem Bland mina kollegor och lyssna på den nya kändskivan För första gången, det känns helt fel Ja du som har lite svårt på sånt där också Ja verkligen ja, okay. Och sen så bara jag lyssna på, alltså, så att jag lyssnade inte på den förrän på söndagen För att jag bara, jag behövde ha rätt mod, att alltså, jag blev så här helt, jag blev liksom Antingen hade jag behövt lyssna på, på den på en gång när den kom Men sen så blev det jag måste ha rätt omständigheter Rätt mm. och såhär Så att jag lyssnade på den, jag gick en promenad Och lyssnade på den liksom, I en, en, en Sammantagen lyssning Och skrev anteckningar Och ja, det här minns jag att jag gjorde Och typ två dagar efter, då spelade vi in vår första poddavsnitt Mm och jag tvingade också det jag läste upp mina anteckningar, fast du att det kan ju inte göra så här. vi ska ju prata om det här i avsnitt 14, eller vad det blir. Jag bara, men jag kommer glömma allt du har sagt. Ja. Lite kommer jag faktiskt Jag har ju kvar de anteckningarna, så de mm. jag har jag tagit med mig till idag. Ja. Jag kan ju verkligen berätta alla ja. mina första intryck om alla låtar. Jag minns ju att du var, jag lyssnade på det jättevågavgången. Ja. Jag bara, jag lyssnade på det där innan. Ja, men jag, tror, jag har säkert lyssnat på det tio gånger innan du hade lyssnat på det första ja. gången. Jag lyssnade ju jätteintensivt då när den kom. Jag började med att jag lyssnade på väg till jobbet. Jag... På fredag morgonen då, eller? Ja, ja. exakt. Mm. Eh, och eh, jag åkte också by till jobbet, vilket jag inte brukar göra. Eh, men och så var jag tvungen att lämna barnen. Och sen så kopplade jag in min telefon till, till Stereo som funkade då. Mm. Eh, och så lyssnade jag. Och jag kommer verkligen ihåg den första låten, den första känslan. Jag var det här är lovande. Men så han ju, jag jobbar ju jättenära där jag bor. <laughs> så jag hann ju bara till första låtarna. Och sen så bara, tänkte jag på det hela som liksom förmiddagen. Jag, bara, jag måste fortsätta lyssna på det här Så jag gick också ut på lunchen. Och gick en promenad för att kunna fortsätta lyssna. Ja. Det var väldigt osmart tror jag. Att göra så. Att jag lyssnade tre låtar. Ja verkligen. Verklig verkligen. Bara, nu ska jag gå in och jobba. <laughs> I den här konstupplevelsen. Ja. Ja. ja. ja det jag är var ju helt borta den dagen tror jag. Ja. Men vi hade ju liksom... Vi visste ju att vi skulle podda om den här då mm. när vi hörde den för första gången. Det känns ju unikt i mm. förhållande till de andra skivorna. Eh, och jag var ju också lite så jag, jag kan inte lyssna på den här skivan och de andra skivorna, och det blir konstigt. Jag kan inte lyssna på saker samtidigt. Eh, och sådär. Och jag tänkte, jag var lite inne på att vi kanske skulle lyssna, eller, prata om den först. Alltså mm. göra baklänges. Att börja med den nya skivan. Eh, men nu tycker jag det känns väldigt bra. Att det har gått så lång tid som den har gjort. Man behöver ju det med ja, Man, behöver man ju måste ju ha en det. det är jätteshårt att cirkla som precis har kommit. Mm. Men du Stackars är du... alla skivresententer. Ja, hur, det, hur, hur, hur kan ju stå för det de säger? <laughs> ja. Men det var också gulligt att göra när du trodde att vi inte fick lyssna på den här heller. För att vi skulle cirkla. men åh ska vi inte lyssna? Vi måste ju lyssna på den inför konserten. Så här. Jag bara, så vi kan <laughs> lyssna på den. Ja. Innan. Men, och nu, nu bröt vi ju på en gång Men jag hade, jag, hade, jag tror att du också hade en tanke Om att vi inte skulle prata för mycket om Vad mm. vi tyckte om skivan Det ja. har ju gått där Under de senaste ja. månaderna Alltså vi har ju, vi ganska ofta har det varit så här: Om vi har träffat någon annan som har en åsikt Så bara, Sofia du får gå ut i rummet och ja. prata med den här personen Om vad den tycker om skivan Men, <laughs> men jag vet ju Vad du tycker om några låtar i alla fall. Ja, jag har ganska bra hum om. Mm. Eh, vi har kanske också sagt så här: Och nej, varför spelade de inte den här låten på mm. konserten? Mm. Eller varför spelade de den här låten? Ja. Alltså, jag är... tror att konserterna gjorde mycket. Ja, verkligen. Ja. Eh, det märktes ganska tydligt där, <laughs> tror man ju Vad <laughs> <Ja. laughs> man tyckte det var kul. Ja. Men jag ska säga vad hon tycker. I reagerar på konserten. Stoneface. <laughs> För vi stone på. Face på alla låtar som <laughs> har skiva. Och nu har vi lyssnat. Men hur hör hur, hur, du liksom. Den är, det är fortfarande en ny skiva, tänker mm. jag. Eh, och hur, har du liksom fortsatt att lyssna på den där efter där mm. i början? Eller hur, har den liksom hängt med under året? Ja, men det har den gjort. Men inte, inte skivan som helhet. Nej. Utan vissa låtar. Mm. Mm. Men jag har inte lyssnat liksom så här på skivan. Nej. Uppifrån och ner, så mycket. Och hur var det nu då? För det antar jag att du har gjort nu. Jag var ju tvungen. Ja. <laughs> uh, nej, det var väl som jag exakt ja, det. Var, tyckte ja. Tyckte du inte att det var någon skillnad mot... När du hörde den i början. Eller? Alltså, det kanske är att den är så pass ny ändå. Men jag tycker att de låtar som jag direkt liksom gillade och de jag ogillade, mm. det är liksom samma mm. som jag tycker nu. Mm. Men det kan ju också ändras om fem år, liksom. du vet jag inte. Nej, precis. Eller kanske inte. Eller kanske inte. <laughs> kanske, kanske hade du kunnat recensera den här efter en dag. Kanske. Vad ja. har äh, du då? Ja, men jag har nog. Eh... Ja, men du, jag lyssnade på den jättemycket mycket. Då, när jag väl tillät mig mm. Då var det väl göra. efter tre dagar Lång tid mm. eh, Och sen så lyssnade man ju Såklart mycket på den inför första konserten Också, för att man tänker ju så här De kommer ju spela många låtar från sin nya skiva mm. man ska lyssna in sig någonstans I denna produktion så är det väl här eh, Men sen har jag väl också gjort Som, som man gör att så här, Vissa låtar gillar man mer, de lyssnar man mer på eh, det var, alltså jag har nog inte heller ändrat uppfattning om vad jag tycker sådär. Eller alltså, jag gillar det här, jag gillar det inte. Mm. Men, men en låt har, har, liksom, har betett sig annorlunda nu när jag har lyssnat, tycker jag. Mm. Eh, och... Eh, ja, men det vi, vi tar det när vi kommer till det ja. helt enkelt. Ja. Ja. Men ska vi riva igång? Nu river vi igång. Andromeda. ja men det här var ju då det var det första jag hörde från skivan förutom singlarna Surprise! Det mig <laughs> rätt. Men jag, jag minns det så himla starkt. Jag verkligen där, när jag hörde den här gå på att det, mm. var, det här är en bra skiva tänkte jag då. Jag, någon. Mm. Uh, ja, jag gillar jättemycket det här med att hjärtat aldrig blir fullt. Och uh, Jag hade ju också tjuvläst en recession tror jag samma morgon. Uh, om att det var typ en käft Ja men du vet Jag brukar inte läsa resektionen Nej sen på skivar, För jag tycker det är lite dumt Men så, så låg den där idén Eller något Nej mm. men att det var en käftsmäll Mot ST. Mm Vilket så här, Jag bara oj du, Det här verkar lovande För den här fyvan <laughs> Och så kändes det som att Det var väldigt mycket så I första låten också Att uh, om hjärtat aldrig blir fullt Så måste samma sak Kunna gälla för ett helt land Och sen Det här med klockorna som ringer Tänker jag Är att de ringer för fara Ja just det Ja uh. Ja, ja. fint mm. ja, jag kände exakt samma sak jag, hade ju liksom, eller jag sköt ju på det Och lyssnade på den för mm. det, blev liksom, det måste vara rätt omständigheter eh, Och ja, men, så här, efter första textraden Jag bara, okej, okay, nu kan jag slappna ja. <laughs> <laughs> Okej okay. ja, Det här är allt jag vill att det ska vara Kände jag verkligen med den här låten Okej, okay, jag, jag är helt med Och så här, samma som du Om hjärtat aldrig befullt fullt Alltså jag tänker ju också på kevlar själv. Eller tänker det är samma så här, mitt land eh, och oh. hjärtat. Eh, och ja, hela den grejen. Eh, och att man sjunger om en spökstad. Det känns liksom som att man är i någon sorts Hangstad Hill-landskap lite också. Vilket också kändes väldigt tryggt och skönt. Oh. Jag är i den här riktningen? Ska vi hit nu? Kommer vi hem? Yes! <laughs> äntligen! Ja, verkligen. Och jag tycker, alltså det här med att du sa att det var en rymdlåt. Jag tycker också att det låter som så här ett så planetarium soundtrack i början det här ljudet mm. som går igång det är ljud, verkligen ljud, så här ljud. rymdigt ja. ljud det är ju också tänker jag, många nivåer av vi eller, liksom, eller du och jag alltså vilka, vilka är vi mm. i den här eller på den här låten men också på den här skivan väldigt mycket, alltså, det finns ett vi som är du och jag, det finns ett vi som är bandet mm. tänker jag, eh, och sen så finns det ett vi som är en generation, eller en nation, eller ett samhälle. Mm. Ehm, och det tycker jag också är genomgående på den skivan. Att det är väldigt otydligt vilket vi som åsyftas. Är det liksom en tåsamhet Eller är det den här bandgemenskapen? Eller är det samhället? det finns Hela tiden tycker jag att jag bara, ja men nu den här låten handlar jag ändå om bandet. Mm. Så jag bara, eller? Men det är så att du skiftar också, det skiftar också. Det skiftar mycket men det skiftar också i låtar. Ja, men det är det jag menar. I ja. låten också. ja. Ehm, men det gör också att det liksom blir, alltså eftersom det är så tvetydigt, så blir det... Jag gillar den dubbeltydigheten ja. som blir av det. Jag tycker väldigt mycket om den musikaliskt. Jag tycker om jättemycket det här rymdgrejen. Jag tycker om jättemycket trummorna i refrängen. När det är just kids-grejen. Ja, jag gillar verkligen refrängen. Den känns som att den bryter av mot resten av texten. Men så här, alltså så här i innehålls... Både musikaliskt och innehållsmässigt. Och jag älskar sista gitarren också. Mm. Alltså det är så bra. Mm. Jag gillar också... Um, ja, men den, alltså, det är ganska mycket svängelska på den här skivan ja. Eller ganska mycket, inte svängelska Men ganska mycket engelska yes, ord ja. uh, Det funkar olika bra i <laughs> min åsikt uh, Här tycker jag det funkar jättebra Min favoritrad är Hjärtat blir aldrig fullt Även om det går i tusen bitar Jag kan göra plats Om du kan tänka dig och dela ja. Alltså jag började ju alltså Jag började ju gråta, alltså, jag, ja. jag började gråta första gången i den här låten Och det är också verkligen Men du vet Ah. Återigen, eh, samhället och duvet och jaget och bandet. Mm. Jag vill också säga att hela den grejen: man delar på det som finns, de resurser som finns. Mm. Det är så fint. Mm. Solidaritet. Bra start. Förresten, vad skrev du på första? Börde ja, då skrev jag far. ju att uh, jag skrev uh, ja, att jag älskade den utropstäcken. Jag skrev kevlar -själ, uh, och jag skrev Gråter. Okej. Okay. <laughs> ja, ja. Anteckningar på Tänsoldater? Ja. Nej, tönti. Ja. Slut på anteckning. Mm. Jag hatar den musikaliskt. Mm. Jag tycker den är så jävla störig och ättrig. Och, och lite cringy. Ganska ofta. Det värsta tycker jag är uttalet av hjärta. Ja, ah, just det. Men jag gillar det där. Det, låter, det är något konstigt ljud som kommer efter. Alltså. Ja, mm. ah, det gillar jag. Okay. <laughs> Eller det där, liksom, som en priskan nästan. Ah. ljud, alltså. Det kommer ju flöda. Den här är ju den enda som har en konstig titel. Ja. Eller du vet. Det finns ja. väl grader av konstighet. Okay. Gigi kanske inte heller. Jättegångs titel. <laughs> Eller? Men tändsoldater. Alltså en tändsoldat. Är ju en soldat i sig. Känns ju inte som en eh, rörlig och böjlig sak. Men en tänsoldat är ändå liksom mer så här. man är bara uppstaplad mm. och framställd. Mm. Så. Och åt någon annan att flytta också, tänker jag. Ja. Eh, men vad? Jag vet inte. Jag har inte riktigt förstått på den här låten. Jag, jag gillar den inte. Nej, jag gillar den inte heller så mycket. Jag tycker. Jag tycker om den här drömmen om närkontakt, liksom hela det temat egentligen. Men jag gillar inte låten. Jag tänker lite på mänsklig värme, snälla kom närmare. Lite mm. så här, med textmässigt. Men, nej, jag är inte heller så jättetjusen här. Men det, mm. jag känner inte heller att jag förstår den helt. Nej, jag förstår inte heller. Jag gillar, det är också ett, ett typiskt jukebergrepp som kommer i flera låtar på den här filmen, också. Som är mm. det här, rör mig, berör mig. Och just det, som upprepar, som upprepar och återkommer mm. och som också är... Alltså rör mig fysiskt Och berör mig ja. i själen ja. Men uh, jag, jag, jag var lite inne på SD-spåret Att det fortfarande handlar lite om SD Men jag vet inte mm. Det som gör det som vanligt med Kent Tänker jag Som förvirrar en, Som jag sa om förra låten Är ja. att det här duvet växlar ju ja. Det är ju inte samma du Nej. Vilket ju gör att man inte fattar någonting mm. det, är ett, det är ett dåligt pedagogiskt grepp alltså Om bara ja, med fram ett budskap. Ja, och syftet är att någon ska förstå Vad låten handlar om så är det dåligt ja. Sen kommer Vi är för alltid. Ja, och vet du vad? Nu känner jag så här, här så här känner man ju inte ofta när man pratar om musik, men jag skulle vilja lägga in en spoiler alert på den här låten. Lyssna inte på våran podd nu. Fortsätt, stäng av nu och lyssna på låten innan ni lyssnar på vad det vi kommer säga. För den här låten är ju bäst första gången man hör den innan man vet vad, ja. vad som kommer hända. Ja. Så det tycker jag, alla som lyssnar och inte har hört den här låten, stopp, stanna, lyssna på låten, stäng av, sen kan ni fortsätta här. Okay. Ja, det känner jag är viktigt. Vad var dina första kommentar kommentarer om den här? Den, min första kommentar var så här. Liksom titeln på skivan. Sjungs goda grant. Ja. Det har ju inte hänt sen Hagnestahill. Först tyckte jag inte att den var bra. Nej. Jag Men sen kom twisten. Och då tyckte jag den var mycket bättre. Mm. Uh... Alltså den var ju... Man... Alltså är min första, mitt första. Ja jag fattar. Man kan säga så här: Den är ju vidrig innan twisten. <laughs> så kan man ju säga? Eller? <laughs> Vad menar du? <laughs> alltså... Ja, det blir roligare med twisten, Det är roligare. Men jag är ändå inte road av det här. Det är så road ändå. Ja. Jag tycker ändå, det här liksom är härligt med... Jag tycker det här har gjort med extremt mycket humor, ju. Håna oss, vi rör oss, ni står stil. Det är liksom hela den grejen. jämför jag att var i outsider-kent, liksom. Mm. Eh, när vi drömmar har slutat drömma, har ni andra inga drömmar kvar. Älskar det. Och ja, men det, det är kul med den här hybrisen. Och sen är det ju också jättekul att det först liksom blir det här äh, skoja. Och det är det du vill <laughs> alltså ja, jag tycker det är ett söntigt mm. ordval, men mm. så här. Äh, först är det ju så här först det här jätteuppblåsta mm. emot och jättehybrisen, och sen så bara nej men jag bara skoja. Um, men sen också så slutar det ju med bedjan, mm. snälla. Alltså så här. jag gillar hur man så här rasar i tron på sig själv ja. genom låten väldigt, väldigt hårt. Och här är det ju verkligen det här dubbla viet. Du och jag, eller det här bandet, eller liksom mm. handlar det här om Cat, eller handlar det här om våren Alltså vet, vi är en episk Rom och Julia-berättelse som är för alltid, mm. som det kommer skrivas sånger om. Eller är det här stora bandet som, som alla kommer göra filmer och sånger om, minnas tycker Jag tycker det är kul. Mm. jag är inte så rovande. Jag kanske har dålig humor. <laughs> eller en annan slags humor. <laughs> Men tycker du inte att den är bra musikaliskt heller? Nej, inte speciellt särskilt inte det där sticket när han såhär, jag bara skojar ingen kommer alltså. nej nej det är ganska dåligt att rätt i. det är mest kul ja <laughs> jag förstår att, han tycker att det är kul men det känns liksom som att de är, de är i en för högt uppsatt position för att bedja om att folk ska skriva sånger om dem. Jag filmar dem, för att de, folk gör det. Folk har redan gjort. alltså du förstår vad jag menar. Det Du mm, förstår vad jag menar. Men jag tänker också det på att perspektiv för att se så. Ja, eh, men det tänker jag att de inte hända medvetna om. Jokiberg pratade ju om, om det till exempel i dokumentären att här, jag, finns, jag skriver inte från en, en position där jag är andra längre Eftersom jag vet att han också vet det, så tycker jag att det funkar. lite kanske bara sagt, men också är det här en singel sa. kom den efter det är som nummer tre då alltså. Ej, Ja. Ehh, eller vet inte om det singel, det finns en video i alla fall okay. Ehh, och de brukar du ju hata ja så min gissning är att du hatar den här låten mm, det men är det är inte så här. jag tycker inte heller den är så bra Vem, den vänstra standen framförallt så har jag jättesvårt för den här refrängen och extra mycket en vitros i din hand det är väl sämsta den börjar också lite rymdigt så där som man drar mm. Lite plingigt så där. Men sen vet jag inte vad som händer. Det blir någon sorts 80 talsballad Det känns som att Tommy ja, Nilsson hade ja. kunnat sjunga den här. Ja, ja men det är det. Det passar är så, him passar så himla så dåligt ihop med resten ja. och det där sticket som kommer sen. När han typ blir någon sorts När han tror att han är ja. Lawrence. Ja. Med ja. autot röst. Ja. ja. men jag tänkte ju så här. Kanske kanske också så här. Han kanske vet det här. Kanske kommer Lorentz komma på koncernen och sjunga ja, det här partiet. Jättekul, tänk man gjort det. Alltså, då hade jag förlåtit allt. Det väl som att han bara hade gjort den här låten för att låten skulle kunna komma. Ja, men alltså, nej, det här, du vet, gud vilket tecken på att man är för gammal. När man inte inser att man inte kan göra så här. Nej, det är så svultig och transi <tryck> ja. och dålig. Ja, men sen så läste jag texten utan att, utan att lyssna. Mm. Jag tycker ändå att texten är ju bättre Än låten ändå Okej okay. alltså, Jag gillar i alla fall En textroll Jag tar den långa vägen hem Gruset knastrar, dammar i vårsolen Tusselagos och guld vid dikeskanten Du sa, du är aldrig mer vill se mig igen Alltså jag gillar den Jag får verkligen en bild av så här, hur han går ja. Du har precis sagt, du aldrig mer vill se mig ja. Ska vi ta nästa eller? Jag vill gå raskt vidare Den här kommer jag ihåg du skriver för till i första kommentarer på. Ja, det är ju Nattpåjken och dagflickan mm. Och du kommer ihåg att du, du hade skrivit eh, Kent flickig titel Ja mm. eh, Förutom att det inte stavas med KK då, då. Nej, för då var du inte var inte Kent flickig men det, men det känns ju som någonting Jag hade kunnat skriva en dikt när jag var femton som, som hade hetat eh, mm. Nattpåjken och dagflicka Ja, ja det skrev jag eh, Var du ändå du skrev? Nej Och sen så, då visste jag nog inte vem det var som var du ett vem som sjöng duetten? Nej, är det här Det är Anna -tärning. Ja. Så du har skrivit jag skrivit duettpartnerfrågetecken. Ja. Eh, jag hatar ju duetter. <laughs> ja. Så att, eh, ja. ja. Men det här är ju också en jättedålig låt, tycker jag. Mm. Eh, jag tycker också, det har jag, det har jag tänkt på nu. Att det känns så himla konstigt med den här titeln. Eh, inte bara, det känns ju som någon sorts fanfiction de kan att <laughs> nu ska jag skriva en låt som jag skulle vilja att Jockeberg skrev. Men också, det är väldigt sällan som Jockeberg könar i sina texter. Alltså det handlar väldigt, alltid om, väldigt ofta om ett du. Men man vet aldrig om det är en man eller en kvinna. Man pratar aldrig om hon eller han. Mm. Eh, alltså då får man gå jättelångt tillbaka. Det är liksom på de här sommarklädningens släng på golvet. Liksom där det finns någon sorts ledtrådar om vad duet har för kön. Mm. Men, men så här det känns väldigt, väldigt avlägsligt Det känns som att det är väldigt, väldigt medvetet Att mm. man liksom ska kunna läsa in Åt olika håll mm. eh, Och också Nattpojken och Dagflickan Blir ju också en Alltså, att det inte bara är pojken och flickan Utan här, det här andra dikotoma paret Typ männer från hur det? Ja Jag tycker, jag tycker ja. det är så himla, himla konstigt Håller mm. de på Alltså, det här är den det låten på den här skivan tycker ja, jag Ja, det tycker jag också Jag gillar mm. ingenting med den här låten Det finns inget jag gillar Nej jag brukar ändå hitta något. En liten, liten rad eller något? Ja, jag, jag, ja nu, nu okay, du, det kommer det lite en liten rad. <laughs> ja. eh, återigen det här greppet då. Med eh, dubbeltidighet i orden. Kan du ta hand om mig om jag tar hand om dig? Kan du ta andan ur mig? Mm. Ja, sen kommer eh, Vi är inte längre där, som är den andra singeln. Ja, för den första singeln, Egoist, är inte med på den här filen. Nej, men vi kanske ska prata om den, eftersom det var det första vi hörde från den här filmen. Det första som hände efter att man fick veta att kämtla ner på en söndag var att på en måndag så kom låten Egoist. Ja, yeah. jag skrev inte ner någon anteckning om den, Nej. men den kom. Eh, gjorde du det, eller? Bara mental Okej, vad hade du för mentala not om den? Alltså, jag blev lite orolig Ja När jag hörde den här inför sista skivan mm. Jag tyckte inte det kändes lovande Jag kände typ, men gud var bra att de lägger ner Kände jag lite när jag hörde den Jag tyckte inte alls att det kändes det var bra Nej, Vad? jag försöker sortera det här För att vi blev ju så jävla peppa ändå Jag vet Men jag, Var vi, kom det ifrån? Jag vet Alltså, jag ville ju så gärna vara pepp Ja Ja, jag tyckte också att det här var ganska dåligt Den här låten han ju liksom komma Innan våran Kentfest Mm, just det Och då skulle vi ju säga, vi bara Vad ska vi ha för olika grejer Som är Kentrelaterade, kallt kaffe bla bla bla. som ju är en gammal låt Men så är det ju starkt Svart kaffe Just det, och socker du bara, Det kan man också ha, jag bara, måste vi ha någonting Som kommer från en dålig låt, det vill man inte Nej. Även om det är kul ja. så, jag, jag kände ju liksom att den var så dåligt jag inte ens ville citera den som en kul grej På, oh. min, på min öken ja. Herregud så Vad menar du? Ja, nej. Men jag tror egentligen att jag Att jag förstod hur dålig den var När nästa låt kom också Vi inte längre där Alltså då, då liksom accepterade jag hur, hur dålig jag tyckte, ja var Ändå ja. mer ja, sen, Jag förstår jag hoppet upp jag förstår. Jag bara, Okej, den var väl inte den bästa Jag hade lite översen med det typ. Ja, jag fattar. Och framförallt, för man läste ju, eller jag läste, det gjorde ju du också, också, man fick ju liksom se låtlistan mm. innan skivan kom. Eh, och jag, jag var. Egoistin inte med. Yes! Detta ja, Detta Detta båda gått. Ja. <laughs> <laughs> ja. Och också den här låten, vi är inte längre där är mm. med. Okej, okay, ja. perfekt. Ja. Det här blir jättebra. Mm. Det är väl också en, en, det sa vi inte i början, men jag hade ju läst låtlistan för skivan innan. Innan jag, hörde, eller liksom innan jag började lyssna, alltså ganska långt innan någon vecka innan, två innan. Den, ja. liksom, den släpptes ju, sådär som de brukar göra. Eh, och då hinner man ju eh, bilda sin, eller börja gissa saker. <laughs> ja. Till exempel om nattflickan, eller nattpojken och dagflickan och så vidare. Mm. Eh, och en låt som vi återkommer till, till ändå kanske. Ah, ja, men eh, vi är inte längre där. Ja. Den älskar ju. Och ja. jag älskar den när jag kom Det är också väldigt ovanligt att jag älskar en singel. Har du tänkt på det? Verkligen? men det är lite otippat men jag Det är inte sån kräm Nej, Jag tror. Inte <laughs> mm. jag gillade den första gången jag hörde den Som mm. singel liksom. mm. De var. okej, okay, mycket bättre bra, bra, Bättre inriktning på det här Och som sagt då, när, när, när den här var med på skivan Så kändes det som att okej okay, De är ju ganska olika egoist Och vi är inte längre där Och ja. jag okej, okay, det kanske är lite mer den här inriktningen Tänkte jag då Ja. Det känns bättre. Ja. Det är ju ett stycke som handlar om att han äter milda med sin bror. Ja. Och det viktigaste i livet är blod på blod. Då när den här låten kom, så var min bror i USA. Och sket i att åka hem från USA för han hade en biljett. Och stannade liksom kvar. På grund av kär. På grund av kär och jag var: min lillebror blod på blod kom tillbaka. Så kände jag ganska. Mm. Den blev liksom ett soundtrack till att man mm. var borta Alltså jag gillar det mesta med den här låten Jag tycker jättemycket om den musikaliska Och jag tycker om texten också Jättemycket mm. Jag tycker jättemycket om Jag glömde hur man längtar en konsekvens av att ha allt ja, men det här, Vi är inte längre där Det känns ju som lite så här samma, Det här temat som ofta berörs av Kent Att det, här, det fanns någon plats där vi var ja. Någon sorts barndom men här känns det liksom lite mer accepterande Av att man inte är där längre mm. Vi är inte längre där, vi är någon annanstans Det är inte, liksom, det är inte riktigt det här, Man är inte så sojsen över det, eller? Nej. Men sen så ska man ju också vidare Där finns det ju ett vemod känns ja. som. Alltså det här, det här, men du kan inte Följa med dit vi ska gå Vi måste gå mm. Alltså det här är ju verkligen en avskedslåt mm. Och återigen Du och jag Vårt band, våra fans liksom. Vem? jag gillar det väldigt mycket. Uh, jag tycker inte att den här låten, jag tycker den faktiskt inte håller skilma bra längre. Jag tycker inte att den är jättebra. Jag tycker, uh, att jag tycker inte att den är, är dålig, med. men så då var det så, men det var kanske också ett kontrast <laughs> egoism som <laughs> Jag tror det, det var nåt i mina. Men jag får också nåt så att man ska lämna, alltså att man ska dö också kanske. Ja, men verkligen. alltså så vi ska alla dömda liksom, mm. och så garjer till en annan generation eller så. Ni kan inte följa med, vi ska så, vi måste gå så. Men mycket glad att du är med på skivan. Mycket glad att jag är glittig. Och är det blir så bra när den kommer efter de där låtterna. Den vänstra tonen och knappar på ytterligare Ja. Ja, sen kommer ju förlåtelsen. Ja. Som du kanske vet vad jag tycker om. Eh, ja, kanske. Eh, du kanske också vet vad jag tycker om. Ja. Mm. Du vet att det är ett sådum i det föränglösa. Ja, just det. det. hade jag glömt. Ja, just, ja, men den här check... Jag inte tänkt på det. Nej. Nej. Den här checkar jag av alla dina och mina boxar. Mm. Bibliskt Ja, jag vet vad ja. Jag vet. Långsam uppbyggnad men ändå ah. väldigt dramatisk. Jag vet. Det är verkligen allt. Ja, mina, min första antingen den här mm. var ju bibliskt ord. Och sen så har jag skrivit ja, hurra, bra. <laughs> en fin anteckning. Ja, oh. Det var kärlek för kurs och lyssningen för mig. Ja, för, oh, för mig med. Det här är en jättebra låt. Det tycker också... Den börjar ju så här, som du, du gillar, när det börjar oh. lite försiktigt. Mm. Men det hörs ju liksom redan när det är försiktigt att det kommer bli så jävla storslaget. Mm. Alltså, det är inte det här plötsligt så här, oj, nu bytte vi inriktning. Utan det är... För så är det på vissa ah. vissa låter du gillar, ah. som har en och bryter, Då är det liksom så här, och sen så blir det något annat. Men här är det liksom... Jag tycker man hör på första tonen att mm. det här kommer att bli så jävla pampigt. Mm. Liksom. Och, så, och det verkligen så här trappas upp jätte, jättemycket. Jätte oh. för att avslutas med jättemycket bibliskt om synd. Ja, eller avslutas med ha, oh. säg, oh. Ha! så bra. säg. Det, och jag älskar det där, det där ljudet. Ja. Oh. Oh. Jag tycker jättemycket om förlorade mitt sökljus högt upp i ett sekelskifteshus. Det är så himla fint. Ah, det är väldigt fint. Alltså, det är, alltså, den är så den är så perfekt musikaliskt också för det den bygger ju upp liksom och sen så kommer första refrängen för det där är ju från andra liksom andra versen. Ja. Ja. Refrängen är ju ganska ösig liksom och sen så första första raden på andra versen är jag tappade takten ah. och då långsamt har ah, jag satt ju inte ner utan bara Ja, ah, den här helheten ah. är så för så så så bra. Ah. men också det här med att förlora Mm. Äh, också dubbeltidenheten är så här, Jag var förlorad i ja. dig Jag ja. har förlorat, allt är förlorat mm. jag vet. Också, är det bra ja. eller dåligt Att förlora mm. Jag tycker ju väldigt mycket om den textraden Som innehåller ditt favoritord mm. För att mitt favoritord är ju ord Typ Jag har bara alla mina jävla ord mm. Det är ju liksom Så som jag har sett på världen När jag var 17 sjutton Ord oh, är så himla viktiga men det är också bara ord. Och vi återvänder till mina de här Så De som jag inte hade tapetserat med Kent. Hade jag ju tapetserat med orden. Eh, och de vackra orden. Tusen gånger hade jag skrivit det. Och de vackra orden, de vackra orden, de vackra orden. Och sen så sista meningen är. Är fortfarande bara ord? Det är liksom mitt anthem för. Mm, mm. Det finns väldigt vackra ord. De är extremt viktiga. Men det är också bara ord. Och det syns himla mycket med den här låten som är. Maja, 17 år. Right mm. up my alley. Det känns mm. som att den är. Eh, jag tänker jättemycket på också det här i refrängen. Eh, finns det någon väg som leder oss hem? Finns det ens ett hem där vägen tar slut? Mm. tänker jag Dels på Jonas Gardell. När du reser i, vänd inte om. för Det finns ingen väg tillbaka varifrån du kom. Och också boken vill gå hem. Mm. Eh, men framförallt, det är ju dokumenterat att Kent gillar Bruno K. Öjer. Mm. Eh, han, han var ju han var en av de som var förband. Han var förband på... Den här vita konserten Så var han en av dem som uppträdde Det var ju det som jag tyckte var den största behållningen mm. Av den vita konserten var ju Bruno Köjer. Och då läste han en dikt som har En rad som är Och vi kommer inte hem Det är en lögn att vi kommit hem Vi kommer aldrig hem Ingen av oss kommer hem mm. Älskar den kan Kanske vi tillsperar den Kanske. <laughs> Det finns annat Bruno Sjöjer här Nej men det ska vi inte prata om i den här avsnittet det är nästa avsnitt Ibland vill man ju umgås med sin 17-åring Liksom det tycker ja. jag verkligen att jag får göra med den här låten. Ja, men jag tycker liksom, att 17-åringen möter liksom så fint till den här låten. Ja. Alltså det här med sekelskifteshuset. Liksom. Ja. nu, Men det är ändå samma. Alltså man är ändå samma. Ja. Skit, man är fortfarande 17. Det är fucking sorgligt. Jag är väldigt tacksam för att den här låten också är på sista skivan. Ja men att man får verkligen mm. en riktig, ja, det är, en, mm. ja men det är absolut den bästa låten på skivan. Absolut. Ja, ska vi lämna förlåtet sen? Förskylla inte ifrån dig kanske. Okej. Okay. <laughs> det är även min enda anteckning i nutid. Eh, min, anteck min anteckning från dåtid är habil det funkar men jag bryr mig inte ett skit med den här okay. eh, Men nu utvecklar du om du vill säga något. Eh, alltså jag tycker den här refrängen är vidrig. Jag har skrivit skämskudde på refrängen. framför allt det förtjänas att sägas en gång till. Inte ifrån. Okay. Jag tycker liksom att Jag blir 0 procent berörd om det, jag skäms inte ens Det är typ Nej. ett sämre betyg Ja, ja skäms jag sker det Alltså jag har inte sagt så jämlade Nej. Jag tycker inte om någonting. Move along mm. till Gigi. Gigi Kan du berätta nu då, vad Gigi är. vem är det? Ja, nu ska jag ta fram <laughs> En artikel författad av Viberg På Kentforum, okej? Okay? Mm, mm. tack. Som egentligen handlar om den vänstra, stra... vänstra stranden Ja, ja Handlar den här artikeln om okay. eh, Men då är det ju så här då att eh, Nu ska vi se här Gigi är alltså Ett verk av en person Som heter Colette okay. En fransk person eh, Det var Truman Capotes eh, största idol Truman Capote författare, eh, Colette författare eh, Och hon skrev en, eh, Någonting som heter Gigi eh, mm. Och eh, Truman Capote Eh, kallade henne för The White Rose of the Left Bank. Alltså en vit rose på den vänstra stranden. Mm -hmm. Den vänstra stranden. En vit rose i din hand. Ja. Allting Jököbergs universum hör ihop. Som man avslutar med att säga: ja. Pretto och ja. försöker ja. utbilda oss. Ja, det ja. går sådär. Ja. Vad skriver du för första anteckning om den här? Ja, då skriver jag så här, förstår du? Att eh, jag tycker att den låter börjar som eh, välgärningar och illåd. B-sida, ja. den, den andra B-sidan som inte är mm -hmm. en. Börjar exakt det kan ja, eh, Sen så kommer det något sorts liten Kent-gitarr. Klassisk Kent-gitarr. Mm. Eh, och sen så kommer det en Arena-rocks-refräng. Det kan man Som Eh, och jag har skrivit Detta kommer vi få höra live Det här är en perfekt öppningslåt mm. Hade jag rätt eller hade jag rätt? Mm. Jag vet inte om jag rätt hade du... Jag gillar ju det här mm. Jag tror inte du gör det Nej, inte så mycket Nej. Eh... Är det det du gillar? Arena och grejer Jag gillar hela låten ja. jag, gillar, jag gillar den här uppbyggnaden med Att man börjar i någon sorts alltså, eh, ner och illåd är ju en ganska här viskande plinky ballad liksom. och sen mm. så kommer det någon sorts, återigen den där hangsta och sen så kommer riktigt malande arena rock, hockey, mm. metal, anthem mm. klass, liksom mm. och oh wow körer som jag på det här jag tycker det funkar här det härligt, oh, wow. jag gillar också den här nivå, alltså du vet, lägg ditt liv i min hand, sälj din själ till ett band och sen så tycker jag också att den det känns som det handlar om samma person eller personer som i socker. Ja, det är det. Men just det här. Jag ser på dig, jag ser ett barn med dyra kläder, billig smak. En utbränd stjärna utan sten. En klocka av guld och ett hjärta av sten. Du köper kärlek, ställer hat. Tror att spid och socker är samma sak. Dina gåvor känns som blommor stulna från en grav. Mm. Du tycker det är rätt likt mm. socker. Och, och, och också så här, vapenavnution temat ja. att sälja sig. Ja. Och jag säger inte att den personen inte är personen som har skrivit text. Att, den, att du är med jag. Kan vara. Jag tycker ju verserna, det, det där du läser bland annat mm. att det, det är det jag gillar mest i. Mm. Jag tycker om tempo till dem. Och liksom att det är så här, i kontrast till mm. det är väldigt arenarockiga så blir det väldigt avskalat i verserna. De det. valde ju på konserten att bara ha mm. eller bara ha o o o -Andet". Ja, det tyckte jag väl ändå räckte. Liksom så. Men mm. jag tycker att det är en bra låt. Någon sorts... Eh, Queen älskar det, tydligen, bor i mig. Ja. I ja, jag gillar också textraden. så so rest in peace. Alla mina drömmar små, alla himlar blå, alla rosa mål. Ah. Barndomen och ungdomen är inte längre vår. Men det är också ett stycke där det är väldigt eh, dämpat. Mm, det är väldigt dämpat. Och eh, enkelt. Liksom. Det är det jag gillar mest. Mm. Och det är, också, det är också det här väldigt speciella sättet att frasera. Som är det gillar Thank you. Andra gången så används ordet tvillingskäl det är ju på Gigi också mm. eh, och så tänkte jag detta betyder någonting, återkom till detta senare och undersök mera, mm. det har inte hänt Nej. Eh, och så har jag skrivit att eh, eller den, den blir som ett övergripande tema för skivan ja men det känns verkligen som att den blir liksom andromeda, fortsätter lite här. den här låten den ligger ju också ganska långt bak mm. Och när jag, har lyssnat, när jag lyssnade nu Så varje gång alltså, du vet, nu, ska på, nu ska jag lyssna på hela skivan här. Sätter igång den Och så, sen varje gång jag kom den här låten Alltså ändå två eller tre gånger innan jag förstod Att det var ett mönster, Så jag bara, vad hände nu? Nu, nu? nu blev det någon fuck här nu, var det någon, nu blev det liksom en annan låt från någon annan skiva Gud vad ja. konstigt jag bara, Vad händer nu? Det är exakt samma plockgitarr i början Som i Silver Uh -huh. alltså, det är verkligen för lik. De är också jätte närravan i tid att uh -huh. det inte... här är mycket konstigt. Uh -huh. um, och den, den har en ganska annorlunda karaktär när den börjar mot resten av 8 på skivan tycker jag. Men det är ändå intressant att du, att du kopplar den till Silver, alltså, men den kommer ju efter. Mm. Men det är ju för att jag. Du måste ju ha lyssna mycket på Silver innan du uh -huh. lyssnar på hela den här skivan. Alltså Jag lyssnade ju på hela den här, alltså, det här var ju nu när jag lyssnade uh -huh. på den här nu igen. Uh -huh. uh, och jag har inte lyssnat på hela den här skivan. Sen Greatest Hits skivan kom typ. mm. men, men framförallt för att den Först, jag tycker att den bryter av Ganska mycket i så här Musikalisk ton mot de andra låtarna mm. Särskilt eh. efter Gingy kanske Ja, särskilt <laughs> Men jag tycker att liksom blir vi förvirrad Ja, det kommer mm. um, ja. Men den här veckan så har jag Börjat varje dag med att lyssna på den här låten varje morgon. Ja, för, och inte för att jag tycker att det är Världens bästa låt eh, Men för att eh, jag behöver lyssna på den För att eh, det här som jag skrev med Att eh, den liksom, Förhåller sig till något övergripande tema Det känns som att det här typ är en nyckellåt ja, Som kanske inte bara handlar om Den här skivan Utan kanske om alla skivor Eller jag vet inte så här, Jockeberg för sista gången förklarar att här, Sluta tro att alla låtar Handlar om kärlek Mm. Det är inte det jag vill ha Nej. sagt Skärp er för i helvete kevlar själ är en sång om rasism mm. Har jag ju sagt mm. Det var länge sedan Vi ja. blev inte ett politiskt band med labell och pop. Okej? Okay? <laughs> ja ja men äh. Det är stycket att han säger det mm. eh, Bland annat mm. det, Jag älskar det ja, Jag hatar det Gör? Jag får, Därför jag skäms, kudde, som det är jag som. skämskuddes alltså Framförallt Ja, oh, är alltså, jag, tycker, jag kan läsa det, ah, tycker ah, men jag ah. kan inte lyssna på det. Nähe. Jag tycker det är så jävla platt och töntigt och så här plakatigt. Mm. Jag gillar det jättemycket. Jag hatar det. Däremot, så, jag förstår mer med det när, han, när det är det här med graffiti bredvid pizzan av rasism. Det kan jag köpa, men jag gillar verkligen det andra. att, liksom, Solidaritet och vänskap. Så jävla med jag, det gillar jag. Jag hatar det. Jag gillar ju den här låten jättemycket. Du tycker också att man sjunger nej, nej. Nej, nej. Det, jag nej. det kanske jag <laughs> inte. i kanske inte i sång, kanske. Nej, men jag gillar den här framförallt på grund av temat, tänker jag. Och så här, Ja. ja men som du säger, det känns som att det är en, en talande låt för skivan. Eller kanske för att första låten är väldigt lik. Mm. Som jag tänker att det är. Men egentligen ser det kanske inte så. Jag tycker att, men just det här. Tror du att jag pratar om förenklad, mytologiserad kärlek? Det är ju, jag tycker att det är en nyckelmedel. Alltså just det här som, som jag tycker är dubbelt med det här viet. Mm. Är det du och jag? Är det en tvåsamhet? Mm. Är, det, är det vårt band vi pratar om? Eller är det vårt samhälle vi pratar om? Mm. Och sen har ni också det här. Du kan vara min fred. Låt mig vara fred. Mm, det är fett För det är ju, tänker jag, att grejen är ju jättemycket, eller så här, jag kan verkligen relatera till att önska sig ett solidariskt fint samhälle där alla bryr sig om varandra. Mm. Men samtidigt hata människor. Mm. För det tänker jag att den lite handlar om. Alltså du vet så här jag vill att det ska vara fred men jag vill vara i fred. Jag vill slippa er. Men jag tänker det här med falska profeter. Jag tänker att det är ju han själv och alla andra som är falska profeter. Alltså man, man säger väldigt mycket. Alltså man, oh, men det är klart att vi ska ha ett sånt här samhälle. Men jag är inte intresserad av er. Det är, det vi ser vi är. Ja men till exempel vi värnar om vår tryckfrihet. Vi älskar vår valfrihet. Vi tar oss friheten att hylla toleransen. Men vi pekar våra anklagande fingrar mot allt som inte passar in här. Alltså i tanken så är man, det är ett öppet fint samhälle. Men ändå så, så här, men varför ska... Gud vad jobbigt att du är här och jag är annorlunda. Och jag tycker att det är ett återkommande tema. Så här mycket snack men lite action liksom. Men du gillar den här va? Mm. Du gillar den. Ja, jag tycker den här är viktig. <laughs> ja, vad fint. <laughs> <laughs> ja. Men det är inte jättebra. Nej. Eller jag tycker att den har vissa bra partier. Mm. Men, men jag får också panik av att den är så himla platt ibland. Men det är bra att ha en som liksom, liksom, ett raster att lägga över alla andra, <skratt> andra låtproduktion. Sen kommer den sista som Jag kommer ihåg din, din kommentar. Ja, vad var min kommentar? Jag sa att din kommentar var något med stil med. Är det här är det sista vi ska höra? Fy ty fan, typ. Ja, det här ja, jag, precis. Mm, ja. eh, men två saker. Ett: när den här kom, alltså mm. när den här skivan kom, då visste man ju redan att det skulle komma en grek skiva som det var utannonserat att det skulle komma två nya låtar på. Ja, det, visste, det blev ja. fyra. Eh, men man visste ju att det skulle komma fler såger så efter då, den sista. sista, sången. sista sånt, eh, men, man, men man förstod ju så fort man läste. Återigen, när man läser låtlistan. Man bara, ja, det här är den sista låten som kommer att spela på konserten. Mm. Det förstår man ju. Det är också låten de kommer att spela på konserten någonsin. Någonsin, ja. mm. Det fattar man ju. Mm. Jag hoppades ju. Alltså, jag trodde ju att den här musiken som är i avskedsvideon. Att det skulle vara en låt på skivan. Jag tycker väldigt mycket om musiken i avskedsvideon. Den är väldigt bra. Mm. Jag bara, hoppas det är sista gången. Hoppas det här är det sista. Ja, just det. Du trodde att det skulle vara en del i sista sången. Och det ja. var det ju inte. Det var det inte. Nej, men min kommentar var ju verkligen så här, jag kan inte acceptera att det här är den sista... Alltså, jag ville ju lite på konserten så tyckte jag ju faktiskt att vi kunde gå innan den här kom. att ja, liksom. vi går då. Det blir mycket bättre galeroben när vi går. I det blir bättre galeroben när vi hatar båda den här låten. Ja. Nej, jag gillar inte den här. Och jag gillar ju inte heller... Alltså, jag vet att du kan väl gilla det där dramatiska att man typ gör en sång om sig själv och det här är våra sista sång. Men jag tycker inte om det. Jag gillar inte det greffet. Framförallt inte när man släpper skriva låta till. Och sen skriver den till på ner. Ja, ja, just det. Det är ju också... Eh, ja... Nej, men jag tycker... jag kan ändå. Det känns ju som helt i linje med Kent. Att alltså ja, det här ja, sjukt är sjukt orkestrerade. Vi ska ha det så här. Det här är vårt eftermäle. Så här vill jag att det ska vara. Jag gör en låt som kan vara ett intro. Eh, och liksom mm. helhetstänket. Jag kan ändå respektera. och Men alltså... Den här Nej. låten är ju ja. fruktansvärt dålig. Ja men den är också så konstig det är bara, refrängen liksom det här är den sista sången du får och sen bara typ så, vi tog bilen hämta kidsen, alltså jag fattar den inte. Om de nu ska göra en sista pumpig sång då borde den vara mer i linje med vi är för alltid tycker jag. Mm. Att det handlar om att nu är det här den sista sången. Mm. Inte någon av kids som ska sjunga på någon skolavslutning. En påhittad låt på engelska? Ja. Jättekonstigt. Jättekonstigt. Då får de faktiskt gå in och bara skriva om sig själva. Så besviken. Det är dålig, dåligt avslut Ja. skivan kan säga. Och ju och, och, och, och, på en karriär. Kom igen! Vi stannar ju då kvar i alla fall på konserten och vismade för den här ändå. Men hade jag fått bestämma hade vi gått. Vi pratade inte mer om den. Nej. Ska vi sammanfatta den här sista skivan då? Eller sista riktiga albumskivan då. Sista studiealbumet studiealbum kanske, jag tänkte albumskivan. Bra. <laughs> ja. Jag tycker det är dåligt helt helhet på den här alltså jag tycker att den är, ja men som sagt, jag lyssnar på några få låtar. Jag har väldigt svårt att lyssna på den här filmen För jag tycker att det är väldigt många låtar som jag inte tycker om. Jag trodde att du tyckte jättemycket om den här filmen Ja men det är det jag har som bild av det också. <laughs> men det, men det så där är sådär med flera för mig. Ja. Att jag har, det är liksom några låtar som jag tycker är så väldigt väldigt bra. Att det liksom gör att jag har en positiv bild av skivan. Mm. Men sen när jag väl tittar på vilka låter det är så är det ju bara några få. Mm. Jag tycker att det är jättemånga låter som jag verkligen inte gillar. Nej. Och då kan jag ju ha svårt att gilla skivan som helhet. Ja. Men det blir ändå positivt med den bra låt. Ja. Jag tycker liksom att den är lagom bra. Mm. <laughs> Okej. Okay. Jag tycker att det är bra att det inte är den bästa kretsskivan. Då hade det ju varit jobbigt. Mm. Jag tycker liksom, Man behöver ju inte skämmas för hela den här skivan. Bara för några låtar. <laughs> ja, ja, men liksom, Jag behöver liksom inte. De senaste åren med Kent så har det liksom känts som att jag inte kan stå för att jag är på Kent. Mm. Förstår du? Mm. Och nu kanske jag är du ett typ järntvättat mig själv tillsammans med dig. Och så byggt upp den identiteten igen Och inte kommer kunna hantera det här på ett halvår Jag vet inte Men det känns ändå som att så här, Jag kan ändå så här, säga att du vet, De mjölkade inte ur sista Ur det här alltså, för, ja, Sista sången är en dålig låt liksom, Men det känns inte som att de släppte en sista skiva För att släppa en sista skiva mm, att, så här, De släppte ändå ifrån sig någonting som jag kan respektera Till exempel förlåt liksom. <laughs> Men det känns ju Jag vill ju inte ha något mer Nej. Och det är väl en bra känsla då När man inte får något mer Ja, så ska man gå från festen när det är som Men Jag tycker ändå att man Kanske inte går från festen när det är som roligt, Men man går inte heller från festen när alla ligger och kräks Och äh, fyller bråkar Och äh, Du tänker att man går liksom vid halv två Och man har fått ut det mesta möjliga Det jag att, liksom jag tänker att, att man, att man, jag tänker att man tillämpar tre minutersregeln Du vet mm. de, de, tre, nu, nu gör jag det här tre låtar Om inte det blir min bäst favoritlåt så går jag hem Ja mycket bra, vi Som vi har till ja. några gånger. Ja. ja, men tack för att ni har lyssnat då. Tack så bra. Jag Jag var så stolt en gång. Jag var lite idealistisk, förlorade mitt circuit. Så i ett sekelskifteshus Jag glömde min drivkraft